אוקיי, okay. אז uh, היום אנחנו מתחילים את השיעור ה-45 okay. uh, בפרק 42 של ישעיהו, ישעיהו הנביא. אנחנו מתחילים את השיעור, uh, זהו, הנה זה, הגענו לשקופית הזאת, שנייה אחת, אוקיי. Okay. Okay. היום אנחנו נלמד את הפרק 42, כמו שאמרתי, אבל לפני שאנחנו נלמד את הפרק הזה, אני רציתי לתת כמה שניות של הקדמה לחלק השלישי של הספר. אתם יודעים שלמדנו את החלק הראשון, מפרק 1 עד פרק 35, ואחר כך את החלק האמצעי, שנמשך מפרק 36 עד פרק 39, שמספר את... החוויות שעבר חזקיהו עם האשורים ועל האמונה הגדולה שלו ועל אלוהים שלא עזב אותם והיום אנחנו בעצם באשורים הקודמים מפרק 40 עד, עד 66 אנחנו חוקרים את החלק השלישי של ספר ישעיהו ישעיהו בחלק הזה, תשימו לב אם אתם קראתם את החלק הזה מ-40 עד 66 ישעיהו רואה את הצרות שמצפות לעם ישראל. אלוהים יודע מה הולך לקרות לנו בחיים שלנו, הוא יודע מה הצרות שמצפות לנו, והוא רואה, ישעיהו, את הגלות ואת הסבל של העם של אלוהים שמה, במקום הזה. שמה יש עמים שהם לא מכירים באלוהי ישראל, הם לא הולכים בדרך שלו, והם גורמים עוול וצער רב לעם של אלוהים. דרך ישעיהו אלוהים רוצה לתת גם לנו כמובן אבל אז לעם ישראל הוא רוצה לתת תקווה מכיוון שהעם הזה תשימו לב הוא יהיה חשוף לעבודת אלילים עבודת אלילים והנביאים אמורים להיות אלו ששומרים על העם מפני עבודת האלילים הזאת שהם יהיו חשופים אליה <אנת> הנביאים דברי אלוהים חיים בעצם אלוהים יודע שעם ישראל הולך לגלות, הוא יודע תחת מי הם יהיו, של, תחת איזו השפעה הם יהיו, והוא רוצה להגן עליהם, הוא רוצה לתת להם תקווה, הוא רוצה שהם ישמעו לנביאים, שהם למרות שחשופים לעבודת אלילים, שהם יהיו בעצם תחת השליטה של דבר אדוני, ולא תחת השליטה של עובדי אלילים. הוא עושה את זה בצורה מאוד מיוחדת. בחלק השלישי של ספר ישעיהו, אלוהים נותן את התקווה לעם ישראל באחד שצריך להגיע. האחד הזה בעצם, עם ישראל צריך להביט עליו ולראות בו את התכלית ואת המטרה בעצם של הקיום של העם. האחד שיביא את הצדק של אלוהים לעולם. עם ישראל היה אמור לעשות את אותו דבר, עם ישראל היה צריך להראות את הצדק של אלוהים, היה צריך להראות את האור של אלוהים, את כל דברי הנביאים היו צריכים להגיע דרך עם ישראל, אבל בחלק השלישי של ישעיהו, אלוהים מראה את האחד, זה שאמור להביא את הצדק לעולם. אני כשקראתי את החלק הזה, את הפרק של היום, אני לא יכולתי שלא להשוות את המצב של היום, מה שקורה היום, ממש בימינו אנו לאור הנבואות האלה. הנבואות על האחד, בואו לא נשכח, היום אנחנו מדברים על האחד, על זה שאמור להביא צדק עולמים, זה שאמור לשנות את התמונה הכללית, זה שאמור להפוך את העולם הזה בעצם למה שאלוהים מתכוון מלכתחילה. עולם של צדק, אתם אולי חיים, כבר רבים מכם התרגלתם למצבים של חוסר צדק בעולם, שזה הופך להיות כל כך טבעי. אבל זה לא המצב שאלוהים רצה שיהיה. ההתקדמות הטכנולוגית שהיא מאוד מתקדמת בעולם שלנו היום, אני לא חושב שהאלה זה תקדים בהיסטוריה האלושית של התקדמות טכנולוגית כל כך מהירה. אין שום עשור שמתאים לעשור הקודם, כל עשור מביא איתו התקד... אמצעים חדשים טכנולוגיים, אפילו מבחינה רפואית, הרפואה מאוד מאוד מתקדמת. יחד עם זאת, יחד עם ההתקדמות הגבוהה הזאת, תשימו לב שזה הולך באותו יחס, יש ירידה חדה במוסר ובצדק בעולם. <אז> בעצם הדרך שהעולם מתנהל היום, אתם יכולים לראות את זה בצורה ממש ממש ברורה, אנחנו לא צריכים ממש לחקור לעומק כדי לראות שהעולם שלנו לא עולם של צדק, נכון? <אז> אין צדק בעולם. המוסר יורד מאוד, והיום האנשים בעולם לא סופרים את אלוהים, ממש לא סופרים את אלוהים, הוא רק אופציה אחת, אפשר להגיד מבחינתם של רבים, אופציה פתטית לאנשים חסרי, אגב, עמוד שדרה, מה שהם אומרים, אנשים שלא לוקחים אחריות, זאת לא אופציה כל כך קורצת להרבה אנשים, יש הרבה דברים אחרים שהם עומדים על הפרק, חוץ מאשר אלוהים. אז התשובה היום בעצם זהה לתשובה שנתן ישעיהו בימים ההם, וזה אנחנו נדבר על זה היום. מה שהיה הוא שיהיה, אנחנו כמה אלפי שנים אחרי, אחרי זה. הפרק הזה לא נכתב היום, ישעיהו כתב את הדברים האלה לפני אלפי שנים, אבל אנחנו מגלים בעצם שכבני אדם אנחנו בעצם מקבלים את אותה התשובה, אותה התשובה בעצם שאלוהים רצה שנקבל. התשובה היא כזאת, <coughs> הנה, הן עבדי, ישעיהו ארבעים ושתיים אחד עד שש, זאת התשובה, הן עבדי אתמוך בו אלוהים, אומר, בחירי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא, לא יצעק ולא יישא ולא ישמיע בחוץ קולו כנראה צוץ לא ישבור ופשתה קהה לא יכוונה, לאמת יוציא משפט לא יקהה ולא ירוץ עד ישים, מש... עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחלו. היום אנחנו לא נבחן את כל הפרק, אנחנו נבחן רק את ארבעת הפסוקים הראשונים בפרק ארבעים וזהו, כי זה גם ככה הרבה, אני מקווה שנספיק ארבעת הפסוקים הראשונים, אנחנו נבחן אותם כדי לקבל מלוא ההבנה בעצם את ההקשר למה שאלוהים רוצה לענות. עכשיו כדי להבין את זה טוב יותר, כדי שאנחנו נקבל את כל ההבנה הזאת, אנחנו חייבים ללכת צעד אחד אחורה, אוקיי? לפרק 41. זה מספר לנו על ההקשר שהפרק הזה נכתב. אתם יודעים שבתקופה ההיא לא היו פרקים ‫לא היה פרק 41, 42, ‫אפילו פסוקים לא היו. ‫הכול היה ביחד. ‫בלי שום... ‫כשמצאו את המגילות מקומראן, ‫מצאו מגילה שלא היו שום פסיקים, ‫שום נקודות, שום ליקוד ושום פרקים. ‫רק כתוב. ‫רגע, אוקיי? ניקוד? לא היה ליקוד. ‫לא, זה ליקוד, הגיע רק הרבה אחר כך. ‫ניקוד כבר אוקיי? לא מתכוון oh, wow. קמץ, פתח. לא היה, לא היה כלום. אז כדי להבין באמת את ארבעת הפסוקים האלה ואת הפרק הזה, אנחנו נעבור בזריזות לפרק הקודם, נעשה צעד אחד אחורה ונקרא את הפסוק הראשון, פרק ארבעים פסוק אחד: "החרישו אלי איים ולאומים" שימו לב איזה קריאה יש לאלוהים, אל העמים, אל עובדי האלילים, אל הגויים. אחר אישו אלי איים ולאומים יחליפו כוח, יגשו, אז ידברו יחדיו למשפט נקרבה. אלוהים מזמין את כל הגויים לבוא למשפט ביחד, אליו, יחד איתו, בואו נתקרב ביחד ונבדוק את מה שקורה. אלוהים בעצמו מדבר ופונה אליהם ומזמין אותם למשפט. מה שאלוהים עושה בעצם בפרק הזה, פרק 41, הוא בוחן את כל ההיבטים הרוחניים הדתיים והמוסריים של העמים עובדי האלילים וכמובן גם את המעשים שלהם זה בעצם, על זה עומד המשפט, מי אתם? מה יש לכם לתת לעם שלי? העם שלי נמצא אצלכם בגלות? מה אתם נותנים לו? מה הוא יכול לקבל מכם? Uh, כדי לראות האם באמת יש להם איזושהי נקודת זכות בעיניים של אלוהים, שימו לב, נתקדם מהר לפסוקים 21 עד 24 באותו הפרק. אלוהים אומר, קירבו רבכם יאמר ה' הגישו, סליחה, עצומותיכם, יאמר מלך יעקב, שזה הוא בעצמו, יגישו ויגידו לנו את אשר תקרנה הראשונות. <תקרנה> מה הגידו ונשימה ליבנו ונדעה אחריתן או הבאות תשמיעונו, הגידו אותיות לאחור ונדעה כי אלוהים אתם. Uh, אף תיטיבו ותרעו ונשתה נראה יחדיו אלוהים אומר להם אתם חושבים שאתם כמוני? בואו נראה אם אתם יכולים להגיד מה היה בעבר מה יהיה בעתיד בואו נראה אם אתם יכולים בעצם לתת משהו אם יש בכם משהו נכון יש בזה נכון אלוהים פונה אליה ומזמין אותם מזמין אותם לראות באמת האם הם יכולים לתרום איזושהי תרומה מסוימת ואז בפסוק 24 הוא אומר הנתם מאין ופועלכם מעפה, תועבה יבחר בכם. בקיצור, המצב הרוחני שלכם הוא כל כך גרוע, כל כך רע, שבעצם אתם אולי חושבים את עצמכם לאלוהים, או שאתם יכולים לעשות משהו שרק אלוהים יכול לעשות, אבל זה לא ככה. נקפוץ מהר מאוד לסוף הפרק. ישעיהו, 41, 28, 29. שימו לב, אנחנו עכשיו רק נותנים את ההקשר לפרק 42. פסוקים 28-29, אלוהים מגיע למסקנה, המסקנות של אלוהים, ויראה אלוהים אומר, ואין איש ומאלה ואין יועץ ואשעלם ויפשיבו דבר, אין עם מי לדבר, הן כולם אבן. אבן אפס מעשיהם, רוח ותור וניסכם. בקיצור, אין מכם שום דבר, אתם אינכם יכולים לעשות כלום. העמים האלילים לא יכולים להציע על פי המחקר והמשפט של אלוהים בפרק 41 שום דבר. כל מה שהם יכולים להציע זה כלום אחד גדול. אפס. רוח ותוהו ובוהו. אתם יודעים משהו מעניין, אם אלוהים היה עושה את אותו סקר היום בעולם שאנחנו חיים, מה הוא היה מוצא? הוא היה מוצא תופעות כמו העידן החדש? הוא היה מוצא אתאיזם? הוא היה מוצא אבולוציה, הוא היה מוצא דברים שבעצם אין להם מה לתרום לעם שלנו בכלום, בשום דבר. ריקנות, רוח ותוהו. אין בעולם היום בתופעות האלה שאני הזכרתי, ויש עוד הרבה מאוד חוץ מהתופעות האלה, שום דבר שיכול להיות בעל ערך לאדם. זהו הרקע לפרק שלנו היום, לפרק ארבעים אלוהים בחן את העולם, בחן את העמים האלילים שאני קורא להם העולם וגילה שאין בהם שום דבר להושיע לעם של אלוהים שיושפע מהם, לצערנו הרב, אני לא ארחיב על זה הרבה אבל זה באמת קרה בבבל שהעם של אלוהים כן הושפע מהעמים האלילים בצורה מאוד מאוד גדולה עד ימינו אנו ההשפעה הזאת קיימת בלי שום ספק, אתם יודעים את זה, אני לא צריך להגיד לכם הרבה, אבל אתם יודעים שההשפעה הזאת כן גרמה לנזקים לעם. אלוהים בחן את העולם וגילה שאין בו שום דבר להציע ולהושיע. אבל בפרק 42, עכשיו אנחנו, כשאנחנו יודעים את הרקע, אנחנו עכשיו נגלה את התשובה של אלוהים. העמים לא יכולים להוציע שום דבר, עכשיו אלוהים מציע. הוא מציע את התשובה לבעיה הזאת ואומר, הן עבדי. המילים הראשונות שאלוהים אומר כתשובה, אחרי המסקנה שהוא הגיע אליה בפרק 41 בסוף הפרק, שאתם לא שווים כלום, אין לכם מה לתת, אתם לא יכולים לעזור בכלום, אתם לא יכולים להציע. התשובה של אלוהים בפסוק הראשון של 42 זה הן עבדי. אלוהים מתחיל את התשובה שלו לגויים במילים הן עבדי. הן עבדי, <מח> הוא התשובה שלכם. <מח> זאת התשובה לניתוק שלכם ממני. <מח> הנה עבדי. <מח> אתם יודעים שאתם אומרים על משהו הנה, בעצם <מח> אתם ישר צריכים <מח> להסתכל עליו. <מח> אם אני אומר לכם הנה, <מח> הנה מה? <מח> נכון? זה להביט עליו, <מח> <מח> זה להסתכל עליו, זה להתייחס אליו, להמשיך להסתכל עליו. <מח> מדוע? מכיוון שהוא התשובה. תביטו <מח> בו. <מח> <מח> <מח> <מח> <מח> <מח> אגב, זה האזכור הראשון של עבד אדוני משאר הקטעים שאנחנו נלמד עליהם בחלק השלישי של הספר, יהיו עוד קטעים של עבד אדוני שמדברים על עבד אדוני בהקשר למשיח. דווקא התשובה, תשימו לב, התשובה, כמה שזה נשמע אירוני, אבל אנחנו שומעים את הדברים כי אנחנו אנשים מאמינים ואנחנו יודעים שככה אלוהים פועל בעולם. דווקא התשובה לכל התחלואים של העולם מגיעה ממי? מעבד. דווקא מעבד. מי ינצח את כל הבעיות? דווקא הישות הנמוכה חברתית שיכולה להיות. דווקא מהישות הכי נמוכה בעולם, עבד. אם נבדוק את המונח "עבד אדוני בישעיהו" נגלה שהמונח הזה מתאר בעצם את המשיח שהוא היחיד, כתשובה היחידה, ואין עוד תשובה. הוא היחיד שיכול להביא שלום ללב האדם ולעולם, רק הוא. המושג הזה, הן עבדים, אלוהים מאשר את הסמכות שלו דרך המשיח עבדו. אלוהים מצליח לפעול בעולם הזה אך ורק דרך אנשים שהם עבדים שלו, והוא מצליח לעשות את זה דרך עבד אדוני. כשיוחנן המצביל ראה את ישוע הולך לקראתו, מה הוא אמר? הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם החיים המשיחיים שהוא אמר הנה תביטו עליו הנה זה שא האלוהים החיים שלנו כאנשים מאמינים מתחילים בלהביט בישוע מה זה אומר? מה זה אומר להביט בו? כמובן זה לא להסתכל בתמונות של ישוע הבלונדיני עם העיניים הכחולות שרואים בתמונות לא לזה מה שעבד אדוני הגיע לעולם מה זה נקרא להביט במשיח? זה מה שקורה כאשר אנחנו מאמצים את הדמות שהוא מייצג בחיים שלנו באופן אישי. אם אנחנו מצליחים לגלם בחיים שלנו את דמות עבד אדוני, ככה בעצם אנחנו מביטים בישוע. אנחנו הופכים, כמובן אנחנו משתנים. כשאנחנו מביטים בתפארת של המשיח אנחנו הופכים להיות ביותר ויותר כמוהו, יותר ויותר כמוהו וזה אומר שאנחנו הופכים להיות עבד אדוני מה זה אומר להיות עבד אדוני? זה להיות לעבד ולא לאדון אני כשחשבתי על המונח הזה עבדי חשבתי על התפילה, חשבתי על חיי התפילה שלי באופן אישי והמשכתי לחשוב על זה וישבתי והרהרתי לי איך עבד בעצם פונה לאדון שלו? איך אני מתפלל באופן אישי? האם אני מתפלל כמו עבד לפני אדון? האם אני פונה לאלוהים ואומר אלוהים מה אני יכול לעשות בשבילך כעבד? או שאני בעצם פונה אליו כמו שכמובן הרוח בעולם היום הרוח של ההומניזם ששמה את האדם במרכז יכול להיות שהרבה פעמים אנחנו אומרים לאלוהים הנה אלוהים זה מה שאני הייתי רוצה שאתה תעשה בשבילי זה מה שהייתי רוצה שתעשה בשבילי, שאנחנו בעצם שמים את אלוהים במקום שאנחנו האדון והוא העבד שלנו, שהוא צריך לענות על כל הבקשות שלנו. אנחנו שמים אותו במקום הפוך ממה שהוא צריך להיות. זה נכון שאנחנו צריכים לשטוח את הבקשות שלנו לפני אלוהים, אבל אנחנו צריכים להיזהר שאלו לא יהיו התפילות היחידות שלנו. שבעצם הופכות אותנו לאדון ואת אלוהים לעבד שלנו שאמור אה, בעצם לענות על כל הבקשות שלנו. אז, אז העולם היום מחפש את התשובות לבעיות בכל מיני כיוונים. כל מיני כיוונים מאוד מתוחכמים. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק, יש התקדמות אדירה בנושא התקשורת איך אנחנו יכולים לפתור בעיות חברתיות תקשורת, איך אנחנו יכולים לעשות דברים בצורה הרבה יותר טובה תקשורת. אני מסתובב בתחנות אוטובוסים, אין אחד שלא עומד עם טלפון ביד, ואנשים כבר לא מסתכלים אחד על השני, הם כל הזמן עם הטלפונים ביד וכל הזמן עם זה. ההתקדמות היא מאוד מאוד גדולה טכנולוגית, אבל על מה הם מסתכלים? אלוהים אומר... שהתשובה היא להביט על עבד אדוני. זה התשובה. מעטים מאוד בעולם בעצם מבינים שצריך להביט בעבד אדוני. רק ממנו בעצם תצמח הישועה. אף אחד לא חושב עד כמה זה חשוב הדבר הזה. להביט ולהפוך להיות לעבד אדוני. האם אנחנו מסתכלים לכיוון שלו בחיים שלנו? האם אנחנו מסתכלים עליו בישעיהו ארבעים ושתיים. מה אנחנו רואים כשאנחנו רואים, מסתכלים על העבד הזה? אנחנו רואים דמות ייחודית שמתארת את ההתנהגות שלה, הדמות הזאת כעבד. ישעיה, ישעיהו בעצם מתאר את ישוע כמאה אחוזים עבד בקשר לרצון של אלוהים. ככה הוא מצליח. אם יש תשובה שהוא יכול להביא לעולם הזה, אם אנחנו רוצים. להיות חלק מהתוכנית של אלוהים ולהיות עבד אדוני, אנחנו חייבים לעשות את הרצון של אלוהים כמו שהוא עשה את זה. זאת הייתה הדרך היחידה שלו לנצח את העולם. ישעיהו, ארבעים ושתיים, אחד עד שש, הן עבדי אתמוך בו, בחירי, תשימו לב איזה מילים אלוהים אומר על עבד, עבד אה, המשיח ישוע. הן עבדי אתמוך בו, בחירי. רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. שום דבר לא היה יכול להזיז את המשיח ישועה מהאביב שבשמיים. הסיבה לכך הייתה שהוא הקדיש את החיים שלו בצורה מוחלטת לאלוהים. לא קל לנו לעשות את זה. אנחנו הרבה פעמים חושבים שזה ממש בלתי אפשרי שאנחנו נקדיש את כל הזמן שלנו לאלוהים. העולם יושב לנו ממש על הכתפיים, אנחנו מרגישים שאנחנו מתמוטטים. אנחנו אומרים, לא, זה לא יכול להיות, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול להקדיש את כל החיים שלי רק לאלוהים. יש לי גם דברים אחרים על הראש. אבל ישוע לקח את החיים שלו עם אלוהים כעבד, לא כמשהו שהוא מחליט, אלא כאלוהים מחליט בשבילו. כמה זה חשוב? אתם באמת הייתם רוצים שאלוהים יחליט לגבי החיים שלכם? היה לי, בחיים שלי באופן אישי, היו לי הרבה מאוד הזדמנויות לתת לאלוהים להוביל ולהחליט בשבילי. גם בפעמים שההחלטות לא היו כל כך הגיוניות. אני החלטתי שאני רוצה שאלוהים יחליט בשבילי. והרוב, לא רוב, כל ההחלטות שאלוהים לקח בחיים שלי, בסופו של דבר הראו לי שזאת ההחלטה הטובה ביותר, שאין החלטה טובה יותר מזה. מלקבל את הרצון של אלוהים. רק במצב הזה הרוח של אלוהים יכולה לנוח על העבד שלו, על בחירו. אלוהים שם את הרוח שלו על מי שנכנע. הוא לא יכול לשים את הרוח שלו על מישהו שדוחה אותו, רק עם מישהו שנכנע לו בצורה מוחלטת. במצב הזה הגענו למצב, ישוע יכול לשפוט את הגויים, יכול לשפוט את העולם כי הרוח של אלוהים עליו. התמיכה במשיח היא מאלוהים שנותן לו את כל הסמכות לשפוט את כל בני האדם. הפסוק השני שלנו היום, זה רק הפסוק הראשון, מראה לנו את, בעצם את ההתנהגות, את נמיכות הקומה של המשיח. ישוע לא בא לעולם כדי לעשות שואו. הוא לא בא לעולם כדי שכולם יראו כמה גדול הוא. הוא ישר עכשיו בפסוק השני מראה לנו את התמונה של עבד אדוני כפי שהיא צריכה להיות. פסוק שתיים, לא יצעק ולא יישא ולא ישמיע בחוץ קולו. הפסוק השני מתאר את המשיח בנמיכות הרוח שלו. הענווה שלו הייתה רחוקה מכל שואו. ישוע לא היה חייב להרים את הקול שלו כדי שידרושו בסביבה. הרבה פעמים זה לא קורה בחיים שלנו. אנחנו רוצים שאנשים ידעו מה אנחנו חושבים, ואנחנו מרימים את הקול שלנו וחיים בצורה שאנחנו רוצים שיראו איך אנחנו גם אומרים, לא רק מה אנחנו אומרים. אבל ישוע לא היה צריך את זה. הוא נכנע לאלוהים כל כך, שאלוהים דיבר דרכו בצורה מדהימה. המילים שלו רעמו בקול חזק כל כך, שכל הלבבות ששמעו אותו לא עמדו אדישים. לטוב ולרע. זה גרם לאנשים לזעזע את האישיות שלהם, את האמונה שלהם, להעמיד אותם במבחן, להעמיד את האמונה שלהם במבחן. לעומת הפרושים והסופרים, ישוע לא ביקש את הבמה המרכזית. הוא לא שם את עצמו במרכז או ביקש טובות הנאה כלשהן בשביל עצמו. שימו לב דוגמה, אנחנו מצוינת שקשורה לפרק שלנו היום, אנחנו מוצאים במתי פרק 12, בואו נפתח, מתי 12, 15 עד 21, תשימו לב שזה בדיוק מה שהנביא רצה שאנחנו נדע, ישוע ידע את כל זאת והתרחק משם, הם רצו להרוג אותו אם תקראו פסוק אחד לפני, ישוע ידע את כל זאת והתרחק משם, אך רבים הלכו אחריו, הוא ריפא את כולם, פסוק 16, והזהיר אותם שלא יגלו אותו. למען יתקיים מה שנאמר בפי ישעיהו הנביא, וכאן הוא מצטט ישר מהפרק שלנו: "הנבדי אתמוך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגויים יוציא לא יצעק ולא יישא ולא ישמיע בחוץ קולו כנרא צוץ לא ישבור ופשתה קהל לא יכבנה עד יוציא לניצחון משפט ולשמו גויים ייחל לו" מצי מצטט בדיוק את הפסוקים שאנו לומדים היום וזאת אומרת שהוא מאה אחוז בטוח שמדברים על ישוע, נכון? מאה אחוז בטוח שזה מדבר עליו. אבל לא רק זה, אלא גם הוא רוצה לציין שהנבואה הזאת התקיימה כאשר ישוע ציווה על הנרפאים לא לגלות דבר עליו. הנבואה הזאת התקיימה, הוא רוצה להדגיש את זה. תשימו לב, הוא ביקש מהם לא לגלות את מה שהוא עשה, אין פה שום שואו, אין פה שום גאווה. זה סוד ההצלחה. ישועה לא רצה לשים את עצמו במרכז אלא רק את אביו שבשמיים. הנבואה הזאת התגשמה במלואה כמו שאנחנו רואים וזה דבר שישועה בעצם עשה והצליח, זה היה מפתח להצלחה שלו. הוא הרחיק את עצמו מהמרכז. היום יש מגמה לדוגמה ש... וגישה שאומרת שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לגרום לאנשים לרצות לבוא לקהילה, אוקיי? לדוגמה, אמ... למה שהם יבואו? האם בגלל שאנחנו רוצים לעשות להם הצגה טובה? האם יש סיבה שהם נמצאים בקהילה? אם יש סיבה כזאת אז הסיבה שהם אמורים להיות בקהילה זה כדי להיות במקום שהרצון של אלוהים נפגש עם הרצון שלהם. זה הסיבה שהם נמצאים פה. היה איזה, לא מזמן קראתי על איזה פסטור בארצות הברית שהוא שם הודעה בעיתון והוא הזמין אנשים מכל שכבות האוכלוסייה בגילאים של עשרים עד שלושים וחמש לא מאמינים, דוחים את ישוע בחיים שלהם לא רוצים את אלוהים בחיים שלהם, והוא הזמין אותם לבוא ולהשתתף בסקר שהוא רצה לעשות בהקשר להלל בקהילה, אוקיי? Okay? Yeah. האורחים היו צריכים לענות על שאלון, yeah. והיו שם שאלות לדוגמה, איך הייתה המוזיקה, yeah. והשאלות שהיו צריכים לענות, האם היו מספיק שירים או יותר מדי שירים? Yeah. האם הדרשה הייתה מעניינת או ארוכה מדי ומשעממת? האם המקום היה נוח או צפוף? האם המזגן עבד טוב? שאלות מהסוג הזה. אני רוצה לשאול אתכם, לדעתכם ישוע היה עושה דבר כזה? תחשבו על זה. ישוע אחרי הדרשה על ההר היה עוצר והיה אומר, אולי היה כדאי שהיינו שרים שיר לפני זה? אולי לשים קצת מוזיקה? אחרי הדרשה הוא היה בטח אומר להם, אולי הדרשה הייתה ארוכה מדי? אולי היה לחלק מכם משעמם? אחרי שבעצם אה, אה, ישועה סיים את הדרשה, הוא לא שאל אותם האם הסאונד היה בסדר? אולי זה היה ארוך מדי? האם תבואו עוד פעם לשמוע אותי עושה דרשה? מה? אה? מה אתם אומרים, ישועה היה שואל שאלה כזאת? זה מאוד טיפשי. אנחנו יודעים שכל מה שאלוהים מבקש מאיתנו זה שהמסר יהיה ממנו. הוא לא מבקש מאיתנו לעשות הצגה יפה כדי שאנשים יראו עד כמה שאנחנו טובים או עד כמה אנחנו נחמדים. כשאנחנו נגיד את דבר אדוני אנחנו נוכל להגיד אותו בכל מצב. וזה בעצם דבר שהוא מאוד חשוב כדי להצליח לעשות את מה שאלוהים רוצה. ובואו נזכור שהפרק הזה נותן את התשובה לגויים הגויים שלא יכולים לתת, שהעולם לא יכול לתת שום דבר, התשובה של אלוהים בפסוק הראשון, הנה עבדי, הן עבדי, איזה עבדי? עבדי שהוא לא שם את עצמו במרכז, שהוא כל הזמן רק שם את האור על דבר אלוהים, ככה הוא יצליח. לא, לא, לא, מדבר, מדברים על עמים אליליים, אוקיי? הפסוק השלישי שלנו היום, שאנחנו אה, נעבור עליו, הפסוק השלישי מתאר את היחס עד עכשיו אנחנו דיברנו על עבד אדוני שנכנע לרצון של אלוהים, אנחנו דיברנו פסוק שניים על כך שהוא לא שם את עצמו במרכז, אלא שם את דבר אלוהים במרכז והפסוק השלישי מתאר את היחס של ישוע אל חסרי הישע, ולא סתם חסרי הישע, תכף אתם תגלו איזה חסרי ישע. אלה שהחיים שלהם קשים ביותר ואין להם תקווה. הם כמו כנרא צוץ, כתוב כנר צוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה. הם כמו כנרא צוץ וכמו להבת אש מאוד קטנה שעומדת להכבות ומעלה עשן. ישוע מתייחס לכל אדם כיצור החשוב ביותר. אם יש מישהו בעולם הזה שאף פעם לא יסובב לנו את הגב, זה כמובן האחד שאלוהים שלח, מושיע העולם. אם אתם רוצים לדעת את ההקשר אה, לזמן של התנ״ך, בקנה הרצוץ שהוא לא ישבור, מאוד מעניין אה, לגלות שקנה סוף זה היה, זה גם היום אבל גם אז צמח שהוא מאוד שכיח לאורך הנחלים של ישראל והאוכלוסייה המקומית יחד עם עוד הרבה דברים שהיו משתמשים בקנה הסוף הם השתמשו בקנה הסוף גם לעשיית חלילים גם לעשות חלילים גדות הנחלים היו מלאים בקנה סוף אבל רבים מהקנים האלה לא היו מספיק טובים לחלילים אם היה בקנה פגמים שמנעו ממנו להיות לחליל טוב ומושלם לנגינה, אז היו שוברים את הקנה וזורקים אותו. קנה רצוץ לא היה בעל ערך, וזה מה שהפסוק שלנו אומר בעצם. ישוע, גם את הקנים הרצוצים, גם את אלה שהם לא מושלמים, אלה שהם פגומים, אלה שהם לא שווים, אין להם ערך, יש להם ערך מאוד גדול בשבילו. אפילו קנה כזה שהוא לא טוב, הוא לא ישבור, וזה מה שכתוב בפסוק. קנה רצוץ לא ישבור. כך עבד אדוני מתייחס לאלו שהחיים שלהם פגמו בהם ויש להם צורך ממש קיומי בישועה. אתם יודעים שאת אלו ישועה רוצה הכי הרבה. את אלו שהעולם לא מתייחס לאלו שאומר אההה לא שווים כלום, אין להם שום ערך, לא מתייחס אליהם בכלל. דווקא אלה שהם ממש צריכים את ישועה, ישועה לא זורק אותם ולא שובר אותם. הוא או יפנה להם את הגב ישעיהו, כשהוא רוצה להגיד משהו ולהדגיש אותו, איך הוא אומר את זה עד היום ממש שלמדנו? מה הוא עושה? הוא אומר את זה פעמיים בדרך שונה, נכון? זה מקבילות עברית. אז את אותו קונספט על הקנר רצוץ, הוא מחזק אותו בעוד דוגמה אחת בחלק השני של הפסוק, שכתוב, ופשתה כה לא יכבנה. מה זה אומר ופשתה כה לא יכבנה? בזמן התנ״ך כמובן לא היה חשמל. לא היו מאירים את הבית עם מנורות חשמל, היו מאירים את הבית עם מנורות שמן. הפתילה הייתה אז עשויה או מפשתה או מכותנה, אוקיי? וכל עוד הפתילה הייתה ספוגה בשמן, היא הייתה בוערת ממש טוב והבית היה מואר. אבל כשהשמן היה מתחיל להיגמר והפתילה בעצם הייתה מתחילה להתייבש, היא הייתה מתחילה לעלות עשן, אוקיי? וכבר ממש ערך לא היה לה. כל מה שהיה נדרש לעשות זה לכבות אותה ולזרוק אותה ולשים פתילה חדשה ולשים עוד שמן, אוקיי? לזרוק ולשים חדשה במקומה. מה הייתה שווה פשתה משומשת? מה אתם הייתם עושים עם הפשתה הזאת? לזרוק לפח. אתם שמים לב עד איזו קיצוניות מגיע הנביא, משהו שהוא כמובן אין לו שום ערך. אבל הפסוק אומר שהמשיח אפילו לא היה מכבה אותה, הוא היה מטפל בפשטה הזאת עד שהיא הייתה חוזרת להפיץ אור זוהר, הוא לא היה זורק אותה, אפילו עד כדי כך שמשהו שאנשים היו זורקים ככה, כמו קנה רצוץ, אה, הוא לא טוב, נבחר קנה הכי טוב לחליל, או ניקח פשטה חדשה למנורה, אין להם ערך. לישוע כמובן הוא נותן ערך מאוד מאוד מאוד גדול לחסרי הערך. החלק הרביעי שאנחנו נחתום איתו היום, הפסוק האחרון שלנו להיום, מישעיהו ארבעים ושתיים, מתאר את ישוע כאחד שלא ממהר להתייאש. כתוב, לא יקהה ולא ירוץ עד ישים משפט בארץ, משפט, ולתורתו איים ייחלו. הפסוק הזה מתאר את ישוע שהוא לא מוותר על כלום, הוא לא מתייאש, הוא לא מוותר על קנה רצוץ, הוא לא מוותר על פשתה כהה הוא לא מוותר ולא מתייאש. עד שהוא לא משיג את מה שהוא בעצם רוצה, הוא לא מתייאש. הוא בעצם רוצה לעשות את הרצון של אלוהים שבשמיים עד כדי כך שהדברים של העולם לא משפיעים עליו והוא הולך עד הסוף. היום אנחנו למדנו בעצם דבר מאוד מאוד חשוב, ארבעה פסוקים בסך הכל. התשובה הראשונה של אלוהים לעמים האליליים שהולכים לקבל את עם ישראל. איך העולם מקבל אתכם? האם העולם מצליח להשפיע עליכם? אם הוא מצליח להשפיע עליכם בצורה מאוד דרסטית, זה, זה קורה כתוצאה מהתעלמות ממה שאלוהים נתן לנביאים. כמו שזה היה אז, אלוהים נתן לעם ישראל את הנביאים, הם היו אמורים להגן על בני ישראל מהעולם. העולם שאנחנו חיים היום בו, יש לו השפעה. מי יכול להגיד שאין לו השפעה? הילדים שלנו לא מושפעים מהעולם? אנחנו בעצמנו לא לפעמים מתפתים ממה שקורה בעולם? אנחנו ראינו היום איך אפשר להתגונן מפני זה, זה לא קל בכלל, אבל יש דרך. אתם יודעים, אני תמיד אומר, קשה זה קשה וזהו. קשה זה לא סיבה להפסיק. קשה אז קשה, אבל ממשיכים. לא מתייאשים. מכיוון שיש כוחות בעולם הזה שרוצים להסיט אותנו ולהשפיע עלינו, אלוהים אומר, העולם הזה אין לו מה להציע לכם. אין. אין לו, אפס, כמה, איזה מילים הוא השתמש בפסוקים האחרונים על העמים, בפרק הקודם, פרק 41. Okay. אתם אינכם יכולים לתת דבר. Okay. לא לך, לא לי, לא לך, שום דבר, העולם הזה לא יכול לתת לנו כלום, כלום, שום דבר. אלוהים אומר, אני הבאתי אתכם למשפט, שמתי אתכם מולי, מה אתם יכולים לתת? הגענו למסקנה שאתם לא יכולים להושיע. ואז המילים הראשונות שאלוהים אומר, הן עבדי. הנה, תסתכלו עליו. זאת התשובה. יש פה מישהו שרוצה להיות עבד? כולם אומרים, תשכח מזה. אנחנו לא באנו להיות פה לעולם להיות עבדים. באנו להיות אדונים. אוקיי? אם זאת התשובה שלך, תשאיר את התשובה בשבילך. כמה בני נוער בקהילה אומרים את זה, אולי לא תכלס במילים כאלה בוטות וקשות, אבל תכלס בחיים שלהם. מה? אני צריך להיות עבד? אני צריך לשרת? מה אתם יכולים לתת לי? מה אני יכול לקבל? השירים, אה, לא משהו. הסיפור לילדים, אה, לא נהניתי. הדרשה, אתה יכולה להיות יותר טובה, לא נראה לי שבפעם הבאה אני אבוא. מי מדבר ככה, אדון או אבן? אדון. איך אנחנו באים לפני אלוהים בתפילה? כמו אדונים או כמו עבדים? שאלה טובה. כל זה אפשר לתקן. אני יודע את זה בחיים האישיים שלי שאפשר לתקן אם יודעים. דבר ראשון, מודעות. <אז> זה המטרה של הנביאים. הנביאים של אלוהים, הייתה להם מטרה. הם היו צריכים להביא את עם ישראל לכלל מודעות, <אז> מה המצב שלכם. <אז> גויים <אז> לא יכולים לתת לכם כלום. <אז> העולם הזה <אז> אין לו מה לתת לכם. <אז> אולי אתם... חושבים שמה שאתם מקבלים מהעולם זה משהו ראוי ושווה, אבל זה לא שווה כלום. אלוהים קורא לזה אפס, אבן, תוהו ורוח, אוקיי? זאת אומרת, שום דבר. שום דבר. מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לשכנע בן אדם שמה שיש לו זה כלום? אני לא יכול. אני, לא יכול. אני צריך להתפלל, ואני צריך שאלוהים יפתח את העיניים. כדי, דרך הנביאים, דרך מה שאנחנו לומדים פה בישעיהו, לפתוח את העיניים ולראות באמת מה החיים האלה שווים. היום לצערי הרב קיבלתי בסורה מרה בבוקר, מרה, בן אדם בן עשרים וחמש, שמת מסרטן, מאצ'יאס, אנחנו מתפללים כבר תקופה מאוד ארוכה בשבילו. ממש כאב לי הלב, פיזית, כאב לי הלב, כאב לי הלב, אני, היה לי גוש בגרון. כל כך כאב לי, כי אני כל כך קיוויתי שיהיה נס ואיכשהו הוא... אלוהים יציל אותו, אבל זה לא היה רצון של אלוהים, ואני מקבל את הרצון של אלוהים. אבל מה זה אומר לי? בן אדם בן 25, מה העולם הזה יכול לתת לו? כלום! שום דבר. מה נשאר חוץ מאשר לקבל את האמונה בישוע המשיח? מה? בן אדם בא לעולם בלי כלום והולך בלי כלום. וזה ממש כואב, מאוד מאוד כואב. ואנחנו מתפללים, לא... לא... כי יש איזושהי תקווה שאנחנו יודעים מה יהיה, אלא כי אנחנו יודעים מדבר אלוהים שאלוהים יכול לעשות כל דבר, כל דבר. אבל ראינו את זה בחיים של ישוע. ארבעה פסוקים, בסך הכל, פרק ארבעים ושתיים, ארבעה פסוקים מתארים לנו איך עבד של אלוהים צריך להיות. ישוע בא לעולם הזה כדי להראות לנו איך אנחנו בעצם יכולים לחיות את החיים שלנו. ואנחנו יכולים לעשות את זה, גם כקהילה, גם כמובן כפרט בקהילה. וזאתי התפילה שלי היום. אני מתפלל שאלוהים יראה לנו דרך הנביאים שלו, איך אנחנו יכולים לשים את העולם בצד ולהתייחס לישוע המשיח. לקחת את דבר אלוהים, לפתוח את דבר אלוהים, ללמוד מדבר אלוהים וללכת לפי דבר אלוהים. ואם אנחנו נעשה את זה, אלוהים מבטיח לנו שאנחנו נגיע למקום שהוא רוצה שאנחנו נגיע. לא נגיע לשם כאדונים, אנחנו נגיע לשם כעבדים שלו, כאלו שמשרתים אותו, כאלו שלא אומרים מה אתה יכול לעשות בשבילי, אלא מה אני יכול לעשות בשבילך. מה אני יכול לעשות בשבילך היום. זה, זה לא דבר כאן, זה דבר שרק אלוהים יכול לעשות. שאלוהים יברך את כולנו, ושיהיה לכולנו... בהצלחה בכל מה שאנחנו נעשה, במה שלמדנו. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, כמה טוב אבא לבוא לפניך וללמוד מדברך. העיניים שלנו נפקחות כי אנחנו לא רוצים להביט אבא מהעיניים של העולם, אנחנו רוצים להביט מהעיניים של ישוע המשיח. אנחנו רוצים אבא לשרת אותך. אנחנו רוצים להיות לעבדיך. אנחנו רוצים, אבא, לתת רק לך את הכבוד ולעשות את הרצון שלך בעולם הזה, כי העולם הזה אין לו מה לתת לנו. אנחנו גילינו את זה, אבא, ואנחנו מגלים את זה גם בחיים שלנו. עם כל הכאב, אבא, אנחנו סובלים כל כך בעולם הזה. ואנחנו יודעים, אבא, שרק איתך יש תקווה. ואני מתפלל היום, עוד פעם, בשביל רבקה, בשביל דבי, בשביל המשפחה של מאצ'יאס. שהם איבדו היום את הדבר היקר ביותר שיש להם. אבל אבא, אני יודע שיש לך תוכניות, ואני מבקש שתברך אותם, שתנחם אותם בנחמה שלך שבאה מדברך. אנחנו מבקשים בשם של ישוע המשיח, שהם יהיו דוגמה ומופת לעבד אדוני בחיים שלהם. תברך אותם, תברך את כולנו פה מה שלמדנו היום. אנחנו יודעים שהכל... בעצם העולם הזה הוא נמצא תחת השליטה שלך אם אנחנו נכנעים אליך. תעזור לנו. אנחנו מבקשים שתמשיך לפקוח לנו את העיניים בדברך. תודה לך על הפסוקים הכל כך יפים שפקחו את עינינו לדעת את האמת, כיצד לחיות את החיים שלנו כמו שישועה חי אותם. אנחנו מודים לך על הכל ומבקשים שתברך אותנו בשארית הערב הזה, שיהיה מבורך מכל הבחינות. כי אנחנו מתפללים אבא ומודים לך. בשם של ישוע המשיח, אמן.